Книга Числа, розділ восьмий, Господь промовив до Мойсея. Скажи Аронові і повідай йому, коли ставитимеш у горі світичі на світильникові то нехай сім світичів світяться на передньому боці світильника. І зробив Арон так. На передньому боці світильника поставив він світичі, як і заповідав Господь Мойсеєві. А світильник був кованої роботи, золота. І підстава його, і квітки його були кованої роботи. Мойсей зробив його за зразком. Що його господь показав йому. Тоді промовив Господь до Мойсея Візьми левітів з поміж синів Ізраїля та очисть їх. Та ось що мусиш з ними вчинити, щоб очистити їх, покропи їх водою, яка очищає гріхи, і нехай вони обголять бритвою все своє тіло, повипирають одіж свою. І очистяться І нехай візьмуть бичка та офіру до нього З муки, замішаної з оливою А другого бичка візьмеш на жертву за гріх І приведеш левітів до намету зборів І скличеш усю громаду синів Ізраїля І припровадиш левітів до Господа А сини Ізраїля покладуть руки свої на левітів Арон же приведе левітів, як офіру перед Господа, від синів Ізраїля, щоб служили службу Господові. І покладуть левіти руки на голови бичкам. Одного принесеш у жертву за гріх, а другого – на всипалення Господові, щоб відправити покуту за левітів. Потім поставиш левітів перед Ароном, та перед синами його, і віддаси їх в офіру Господові, і вилучиш левітів з-поміж синів Ізраїля, щоб були моїми. А після того левіти війдуть до служби у наметі зборів. Отже, ти їх очистиш і приведеш як жертву. Вони бо цілком належать мені з-поміж синів Ізраїля. Замість усіх, що першими приводить мати, усіх первородних синів Ізраїля, взяв я їх собі. Мені, бо належить усе первородне між синами Ізраїля, чи то людина, а чи скотина. З того дня, коли я повбивав усіх первістків в єгипетській землі, присвятив я їх собі. Я взяв собі левітів замість усіх первістків між синами Ізраїля та й віддав їх Аронові і синам його, щоб вони їм належали з-поміж синів Ізраїля, щоб замість синів Ізраїля служили при службі в наметі зборів і щоб за них відправляли покуту, щоб не впала на синів Ізраїля кара, коли приступатимуть до святині». Тож Мойсей з Ароном та всією громадою синів Ізраїля вчинив щодо левітів усе, що заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними сини Ізраїля. Очистились левіти, повипирали свою одежу, і Арон привів їх, як жертву, перед Господом та й відправив за них покуту, щоб очистити їх. І після того увійшли левіти до намету зборів, щоб служити свою службу під наглядом Арона та синів його. Як заповідав Господь Мойсеєві про левітів, так і вчинили з ними. Господь промовив до Мойсея, це закон про левітів. Від 25 років і вище ставатимуть вони до служби у наметі зборів, а від 50 років залишать службу, не служитимуть більше. Вони допомагатимуть братам своїм при наметі зборів, доглядаючи за всім. Роботи ж не робитимуть. Так зробиш з левітами щодо їхньої служби.